Детективи Штефанчук і Гартель везли потягом у Чернівці з Букарешта впійманого тамтешньою поліцією злого розбійника Дмітру Кантеміра. Вони мали окреме купе, яке замикали зсередини, до того ж прикували свого в'язня за одну руку до поручня. Виходило так, що тепер уже цей гицель не втече. Трохи проїхавши і переконавшись, що злочинець на замку, Кароль і Гельмут почали тяжко нудьгувати. Пити, зважаючи на підступність, матеріалізовано у прикотому до нікелівої рури їхньому клієнтові, не наважувалися. Розмовляти теж не могли відверто. Ворог не спить, залишилося одне – сидіти і мовчати. Сиділи і мовчали, аж поки хитрий Кантемір, заваживши їхні муки, не запропонував перекинутися у карти. Суто для розваги, панове, суто символічно. Гаразд. В лазливому Кантеміру звільнили руку, але скували ноги вище кісточок. Кантемір не образився і почав фахово тасувати колоду. Грати у фербеля на інтерес не було жодного сенсу, тож почали з мінімальної ставки – один лей. Коли вже під'їжджали до сучави, хвацькі детективи залишилися лише у трусах і на кобурах з пістолетами. Решту одягу разом з усіма грішми в них виграв ворожина Кантемір. Тепер він, весело тасуючи карти, ласа поглядав на Карлів коштовний Кольт і Гельмутів важкий парабелом. Гельмут завагався, але Карл, зібравши рештки розм'якшеної азартом волі, рішуче гримнув до по постолику Доста. Гельмут теж опам'ятався. Так, Кантеміра, а тепер розповідай, як ти нас дурив. Кантемір гірко образився. Невже пане офіцери вважають мене за шулярмахера. А ти хто? Я чесний картяр. До того ж мені, як ви самі бачите, щастить. Щастить. Кароль підозріло подивився на Кантеміра. А ти не проти щасливчику, якщо ми тебе обшукаємо? Ви не шануєте мій гонор. Надувся Кантемір. Але якщо не вмієте грати і шукаєте якусь причину, то прошу, дуже. Обшукуйте. Але якщо нічого не знайдете, то я буду вимагати сатисфакції? Як це? Будемо грати далі. Якщо не забажаєте на свою зброю, що зрозуміло, то я згоден у борг. Добре, а поки що подивимося, що у тебе за вилогами під і краваткою. Детективи ретельно обшукали Кантеміра, але нічого, що свідчило про його шулер не знайшли. Задоволений Кантемір попросив своїх конвоїрів, аби замовили у стюарда мелянж – каву з вершками. За кілька хвилин, хижопоглипуючи на детективів, небезпечний злочинець посьорбував запашний напій з голубої порцелянової філіжанки. Раптом потяг різко загальмував і трохи кави вихлюпнулася на Кантемірову манжету з білого целлойду. Круче мета обурено випалив Кантемір і, витягнувши запанку зі смарагдом з пляшкового зеленого скла, взявся знімати манжету. Але, несподівано, перервав це заняття і почав висовувати запанку назад. Ага! Майже одноголосно вигукнули детективи. А ну покажи нам свої манжети, чесний до того ж фортунний картярю. Кантемір скривився, знітився і аж трохи пожовтів. Детективи розтюбнули Кантемірові манжети і зі зворотного боку виявили приліплені американською жувальною гумкою два този і дві десятки. Що скажеш, ідеали усіх земних чеснот? Що ж вам сказати, панове? Кантемір напрочуд легко пережив свій конфуз. Щось зимно стало, я би порадив вам одягнутися, а тут хтось гроші загубив. Чи не ваші часом? Приїхавши в Чернівці, детективи Штефанчук і Гартель першим чином ретельно одягнулися в купе перед зеркалами. Позав'язували дорогі шовкові краватки, позастібали на один гудзик двобортні сірі піджаки, позбивали на бакир капелюхи бурсаліно, викликали носія для своїх валіз, а вже потім взялися до Кантеміра. Йому одягнули кайданки на руки, виняли пасок зі штанів, аби Кантимір їх підтримував руками, і нарешті розшнурували своєму підопічному червики. Тепер пішли. Вони вели в'язні, тримаючи за руки вище ліктя до поліційного авто, що мало чекати на них на вулиці Хотінулой, тобто Хотинській. Назустріч їм пероном йшло горе. Тобто, за інших обставин це зовсім не горе, а велика радість. А тепер, враховуючи недавній досвід, отже, навпроти йшла гарно вбрана Марія Видатка, а за нею носійні дорожні валізи. Обидва парубки детективи блискавично збагнули дві речі. Ця Марія, яка що вже приховувати обом їм небайдуже, кудись виїжджає. І ця сама Марія минулого разу мимоволі стала причиною втечі Кантеміра. Тепер ситуація запросто могла повторитися. Що робити? Що, що треба, і кантеміра не випустити зі своїх поліційних кігтів і з'ясувати, куди а головне чи надовго, чи не дай боже назавжди відбуває дошкульна їхнім запрацьованим у пришвидшеному ритмі серцям панна. Холодні детективні голови пропонували просту, надійну, ефективну схему. Один пантрує Кантеміра, другий галантно підкочується до Мандрінової Марії і нічев з Нічев'я куди, чому, наскільки. Або навпаки, другий вартує небезпеченого злочинця, а перший здійснює пізнавальну експедицію. Але хто з них перший, а хто другий? Ось у чому питання. Марія Видадга граційно пропливла повз детективів, ледь кивнула крисою ще небаченого очорнівця в Чернівцяв капелюшка і почала наближатися до Букарештського потяга. «Ось зараз сяде, поїде, і я більше ніколи її не побачу», – незмовляючись подумали і Кароль, і Гельмут. Вони глипнули один на одного і миттєво збагнули, що робити». Підвели Кантеміра до чавунного ліхтарного стовпа, хотіли прикувати йому руки так, аби він того стовпа обійняв, але тоді б із лайдака впали штани. А це скандал і порушення публічного спокою, тому вони, дозволивши Кантемірові лівою рукою притримувати штани, право занесено догори прикували до литої дуги, на якій висів круглий як колобок плафон ліхтаря. Для певності Гельмут оглушив Кантеміра ударом рукоятки пістолета в потилицю. А самі швидко підійшли до Марії, яка вже поставила одну ногу на вагонну сходинку. Те, все одне, друге. Зрештою, парубки детективи з'ясували, що Марія Видатга їде на кілька днів у Атени, а потім повернеться зі своїм дідусем, аби замешкати у Чернівцях на довгий час. На підлабузницьке запитання ствердження Гельмута, що її дідусь, напевно, професор, Марія відповіла, що ні, він простий ювелір, який має намір перенести своє діло у Чернівці». А тим часом Кантимір оклигав і взявся за старе. Він витягнув зі своєї краватки позолочену шпильку зі штучної завбільшки як голубине яйце перлиною і почав завзято копирсатися нею у замку кайданок. На те, що з нього сунулися штани, і публіка отримала змогу спостерігати не зовсім білосніжні підштаники. Кантимір не зважав Свобода дорожча. Ще трохи і він би втік, але цього разу фортуна була на боці правоохоронних органів. Детективи, побачивши, як проводить час, залишений ними без догляду, небезпечний злочинець-рецидивіст, підбігли до нього, дали пописку, перекували руки, яким дали роботу, тримати штани і повели до авто. Здавши у квестурі Кантеміра під розписку, Кароль і Гельмут запланували легкий відпочинок у кнайпі – але їх викликав до себе шеф-бюра Віктор Попеску. «Є для вас робота, хлопці!» Фальшиво тішився шеф. «Цікава, захоплююча, романтична!» «Досить нам романтики, шефе!» «Скривився Кароль!» «Нам би пообідати!» «Знаю ваші обіди з винами, коньяками й помаранчевим лікером на десерт!» «Кинув шеф!» «Ось усі гайдуків переловимо, тоді й забенкетуємо, а зараз дивіться сюди!» Попеску на своєму столі за допомогою чорнильниці, попільниці і прес-пап'є почав пояснювати своїм підлеглим диспозицію. Банду Білінського і Теодоровича знаєте? Угу. Детективи поноро кивнули. Цієї ночі вони здійснили два пограбування на вулиці Іона Крянге – Зв'язавши сторожа, взяли сейф будівельної фірми «Мюллера», а на євроястці пограбували мешканця багатого жида Канценелінбогена, самого побили і забрали всецінне. А як ви знаєте, що це саме ті? А хто ще? Здивувався, шеф. Грабують тут і тут – чорнильниця і попільниця. За півгодини, поки прибуває за викликом поліція, ні сліду, ні духу. Отже, ховаються вони десь тут» пап'є. А це не що інше, як давнє злодійське кубло. Садгора. Втямили? Ні. Вперто заперечив Гельмут. Щодо Садгори, зрозуміло. Але де впевненість, що це саме банда Білінського і Теодоровича, а не якісь гастролери, скажемо, сучави? Мой, не мороч голову. Відмахнувся по песку. Хитрий жит їх впізнав, хоча й були у масках. Це інша річ. Поблажливо розвів руками Гельмут. Продовжуйте, шефе. Дозволив Кароль. Треба вистежувати їхнє лігво у Садгорі. Просто виявити хату. І це буде вашим завданням. І брати їх будуть уже жандарі. Чому жандарі? Здивувався, Кароль. Банда дуже небезпечна, добре озброєна, мають автомати, шмайсери, томпсони, може навіть кулемет. А це вже загроза державній безпеці. Та ми не проти. Усміхнувся Гельмут. Аби під бандитські кулі лізли жандарі. ну но... – буркнув шеф. «Це ж наші колеги. Отже, ви завдання зрозуміли. На допомогу вам даю агента Фоку, що працює під прикриттям лахмітника». «Та вже ж!» – зітхнули детективи. Обідали вони у кнайпі Савої. Скромно, без коньяку і лікеру. Лише випили пляшку К'янті до подвійної порції паприкашу і все. Потім за кавою почали складати план операції. Довго не думали, вирішили діяти просто, але нахабно і зухвало. Пішли до знайомого жида Срулика, що тримав на вулиці Турецькій яхтку з ужитого одягу і пояснили, що їм треба. Срулик дуже втішився з таких поважних клієнтів, і за півгодини Кароль і Гельмут познімали свої дорогі капелюхи, скроєні запаризькими взірцями костюми з англійської матерії та італійські доброї шкіри черевики з дірчастими везерунками. А натомість одягнули запропоновані сруликом маленькі зелені капелюшки з павунами, тобто з павичевими пір'їнками, дешеві штапельні костюми. Кароль ясно-коричневий, гельмут темно-зелений, грубий шкір Ковті широкі паски, шовкові сорочки Кароль Блакитну і Гельмонт Малинови, чорні хромові чоботи, халяви яких зібрали, в гармонію і трохи напустили наверх штани. Револьвери свої детективу позасовували за паски за спиною. У правій кишені піджаків поклали бронзові кастети, а за халяви чобіт позасовували португальські ножі з викидними лезами. Потім узяли візника і поїхали в Садгору. Біля мосту, через пруд, звеліли візникові зупинитися і чекати. А самі вийшли на трамвайну зупинку і, вдаючи, що чекають на трамвай, запалили по сигарці Салем номер 6. Через якийсь час вони побачили ганчірника, що їхав своєю ефірою з одним конем у бік Садгори. Він! Точно. Детективи жестами зупинили фіру, підійшли і спитали у ганчірника, вусатого неголеного дядька у простому повстяному капелюсі, на якому стрічку замінювали масні плями від поту. «Чи пан має на продаж глиняні півники свистунці?» – запитав Кароль. «На продаж немає, півник йде за кільола відповів на пароль агент кримінальної поліції Фока. «Честь, колего! Честь! Знаєш кнайпу, два кого ти у Садгорі?» А як же? За якусь годину будеш там сидіти і пити пиво. І що би ми не робили, не устрявай, потім ми покажемо, кому сісти на хвіст. Гаразд. Два лайдаки у зелених капелюшках і хромових чоботях валилися у корчму два коготи, як п'яні вуйки до кумової стодоли. Замість «добридень» вони вигукнули курва-мама і футу-смете. Корчмар Дьордій Клейман, який Уже щось видів на своєму віку Тяжко зітхнув Батяри А коли побачив, що вони не місцеві Зайшливі, прибульці То зітхнув ще раз Мой, ти Звернувся один з капелюшників до дьордія. Горівка в тебе моцна Моцна, пане, як шпірт Лагідно відповів корчмар Дай півока Звелів один з батярів, сідаючи на дубовий стіл Без катертини. А що маєш заїсти? «А що панство би хотіло?» – корчмар демонстрував дива пацифізму. «Кармонадлі скоткодрилья маєш? Перепрошую, не дочув!» «Знітився, дьордій!» «Та ти, курова дошка, глухий, як зозуля!» – кинув батяр. «Дай нам кармонадлів скоткодрилья, але борзо! Перепрошую, панство, але тієї страви нема!» Вибачливо розвів руками корчмар. «Видеш!» – повчально сказав другий батяр. А ти питаєш, що би ми хотіли. Принеси селеся із зеленою цибулою і не витріщайся так. Прибулі батярини стільки пили, скільки робили колод. Швендяли корчмою, прикидали лави, чіплялися до інших небагатьох відвідувачів, які, узрівши таке, швидко доїдали, допивали замовлене і покидали гостинних двох коготів. Корчмар Дьордій впав у глибоку задуму. А батярини вгавали. Але коли вони побачили, що родий хлопчина з бігаючими очима, що пив зельтерську воду з малиновим сиропом, добре їх обдивившись, вибіг з корчми, трохи заспокоїлись. За те ще більше стривожився корчмар. Батьки замовили гарячої курячої зупи з тістом і почали неквапно їх лептати. Скрипнули вхідні двері, корчмар зблід, але це війшов лише ганчірник і сумирно попросив: Дайте гальбу пива. корчмар дав. Не встиг він ретельно витерти шинквас, як увійшло четверо міцних вусатих хлопців, теж у зелених капелюшках, з павунами і хромових чоботях, зібраних у гармонію. Корчмар крадькома перехрестився. Це були місцеві батяри. Якщо замовлять пива, подумав корчмар, то будуть битися на кулаках. А якщо горілки, то будуть різатися. Місцеві батяри замовили і пива, і горілки. Вони сіли за сусідній з прибулими стіл і випили по порції. Потім один з них запалив контрабанду цигарку Казбек, підійшов до столика прибульців, випустив дим їм у обличчя і сказав «Дайте закурити, лайдаки!» «Що?» – запитав один із прибулих. «Що, глухий?» Місцевий випустив тому ще одну цікаву диму в очі. «Кажу, дай цигарку! На!» Сказав прибули, взяв миску зупи і вилив її на голову місцевому. Той заривів і витягнув з кишені кастет, але діставши таким же кастетом у перенісся, них, гепнувся до лиць на підлогу. Його товариші кинулися до прибульців. Почалася жорстока бійка. Прибульці, ставши спинами один до одного, успішно відбувалися. Місцеві повитягали з в ножі. Прибульці теж. Облитий зупою місцевий пробував вставати, але удар шпіцаком чобота прибульця в зуби залишив його спочивати на підлозі. Отже, троє на двох. З ножами. Місцеві намагалися оточити прибульців, але один з них зачепив місцевого по животі ножем, хлюпнула кров. Місцеві на якусь мить завагалися, цього було досить, аби прибулі шворкнули ножем ще одного місцевого по руці, а іншому дали втекти у супроводі удара кастетом в потилицю. Ганчірник, який попиваючи пиво спостерігав бійку, зустрівся поглядом із одним з прибулих, той ствердно опустив повіки, ганчірник поволі вийшов з корчми. Прибульці повідбирали у побитих порізаних місцевих ножі і кастети і оглянули рани. В одного з розрізаного черева вивалювалися кишки, а в іншого рука мертво теліпалася. «Корчмарю!» – звалів один з прибулих. «Дай їм чисті платинки, хай зупинять кров. А де тут є телефон? У примарії, пане. Біжи, виклич до них возика рятункового. Панове!» Виходячи за шинквасу, зашепотів «Корчмар». Це, звичайно, не моя справа, але я би радив вам якнайшвидше звідси забиратися, бо зараз сюди прийде ціла бранжа цих гайдуків, до того ще й з гверами. Добре, сказав прибулиць, прийшли нам швидкого візника. Та візники, ади, під корчмою чекають, панове, їдьте борзо, заради Бога. Прибулі не пішли до виходу. Другою вони дали пошпіцові в живіт облитому зупою, що зробив ще одну спробу підвестися, і вийшли. Через кілька годин детективи Кароль Штефанчук і Гельмут Гартель уже переодягнуті з батярського у свої модні костюми шпацірували до п'яца у Нірій, або як вони звично називали цю площу рінґляц. Під'їхав ганчірник на своїй фірі. Детективи підійшли. Не злізаючи. Із сідала ганчірник швидко випалив. Від корчми дорогою на північ остання садиба, перед кукурузняним полем. Хата шальована дошками, мальована зеленим під дранкою. Поряд два великі горіхи. Все. Честь, колего. в Честь. Ганчірник цвьохнув батогом і заторохтів фірою по вулиці Принчіпеле Кароль. Є! Відрепортували інспектори Штефанчук і Гартель своєму шефові панові Попеску. Йдіть трохи, відпочиньте, але без поятики на світанку поїдемо по банду. Сказав шеф. Детективи завагалися. Що, ще? спитав шеф. Маємо клопотання. Почав гельмут. Аби було відзначено агента Фоку. Закінчив Карль. «Обов'язково, панове. Розчулився шеф. Обов'язково Фока був особистим агентом по песку, яким шеф кримінального бюра не безпідставно пишався. У четвертій годині ранку від кокстури поліції від'їхало чотири авто. У першому Ополь адміралі сиділи шеф кримінального бюра Попеску, інспектори Штефанчук і Гартель та командир чотири жандармів, сублейтенант Єпур. У трьох пакардах їхали озброєні гранатами і ще австрійськими карабінами системи Варн для жандарі. Обережно під'їхали до крайньої шальованої хати під дранкою. Тут сказав Кароль. «Пане сублейтенанте!» – звернувся шеф бюра до командира жандарів. «Хай ваші люди оточать хату, стріляти лише за моєю командою. Буде зроблено!» Жандарі вийшли з авт і з карабінами на переваги почали підбиратися до хати. «Шефе!» – звернувся Карл до пана Попеску. «Вам їх треба взяти живими? Та як уже вийде? Тоді пропонуємо почати із сюрпризу. Як це?» Дуже просто. Кароль і Гельмит повитягали з кишень поручні гранаті за як барабуля у працьовитого газди. По гранаті у вікна, аби ті збагнули, що тут не жартують. А хто ж бороне? Ми оце спробуйте. Попеску переконався, що хата вже оточена жандарями, сказав сублейтенантові, аби звелів підлеглим залягти і жестом дав дозвіл інспекторам. Кароль і Гельмут підкралися до штахетника, зірвали з гранат запобіжники і одночасно метнули. Обидва поцілили у вікна обабіч дверей. Після вибухів з хати вдарили автомати і револьвери. Жандарі кинули в хату ще кілька гранат, але у вікна не поцілили і шкоди обложеним не завдали жодної. «Що робити?» – сказав Попеско командир жандарів. Йти на штурм? Почекайте, сублейтенант, може вони захочуть здатися». Попеску взяв рупор і вигукнув: Білінський, Теодорович, решта бандюх. З вами говорить шеф кримінального бюра Чернівецької поліції. Здавайтеся, я гарантую вам життя. У відповідь з вікон відкрили вогонь з автоматів. Готуйтеся до штурму, сублейтенанте. Звелів Попеску. Несподівано стрілянина вщухла, а згодом шалено розпочалася позаду хати. Потім знову стихла. Що там? Спитав Попеско. Не встиг сублейтенант відповісти, як прибіг його капрал. Виструнчився, приклав руку до картуза, клацнув обцасами. «Пане сублейтенанте, дозвольте звернутися! Що там?» Закричав Попеско. «Що сталося? Пане сублейтенант, дозвольте звернутися!» Капрал зігнорував цього у цивільному і їв очима начальства. «Звертайся, круче мети!» Процідив крізь зуби сублейтенант, ледве стримуючись, аби не дати капралові вписок. Сталося так, що ті з хати прорвали наше оточення і втекли. Кукурудзами, кукурудзами. Спочатку вони відкрили щільний концентрований вогонь, внаслідок чого двоє жандармів з мого відділення поранене. Мовчи, бо я тебе вб'ю. Закричав Попеску. Бігом за мною Штефанчук і Гартль, перевірте хату. Кароль і гельмут з револьверами в руках забігли в хату, а Попеску з жандарями побігли до кукурудзяного поля. По шелесто можна було визначити, куди біжать утікачі. Бігом за ними скомандував Попеску. Почекайте, пане Попеску, сказав сублетенант. Поле рівне може їх кулями наздогнати. Давайте. У дві шеренги. Шикусь! скомандував своїм підлеглим. Перша шеренга стати на коліно по злочинцях залпом вогонь. Чута жандарів вистріляла по кукурузі у весь свій боєзапас. На деяких ділянках кукурудзу було зрізано, мов серпом. «Стати лавою!» – скомандував сублейтенант. «Карабіни на плече! Револьвери до бою! прочесати кукурудзу!» Джандарі з револьверами в руках поволі рушили полем. Підійшли Кароль і Гельмут. «У хаті двоє вбитих, шефе. Один з покаліченою ножем рукою. Ще один має бути у рятунковій лікарні з раною живота». Ви звідки знаєте? Підозріло подивився на своїх інспекторів. Попеску агентурні дані недбало кинув гельмет. Перевіримо, не повірив шеф. Інформація достовірна, шефе. Інспектори ледве стримувалися, аби не посміхнутися. Добре, буркнув Попеску. Підійшов капрал. Попеску скривився так, ніби начальник Чернівецької поліції квестор Булукан змусив його зіграти в карти на його попескові власні гроші із замкненим у тюрмі підлим шуляром Думітром Кантеміром. «Пане сублейтенанте!» – церемонно почав капрал. «Доповідай!» – перебив його сублейтенант. «Усі вбиті. Хто усі? Всі бандити, що засідали в хаті. Аваташки? почав Попеску. «Але ж ти їх не знаєш. Що ж під сам подивлюся? Не треба, пане Попеску. Вони принесуть їх усіх сюди». У суботньому випуску німецькомовна чернівецька газета "Allgemeine Zeitung» писала. Цього тижня чернівецька кримінальна поліція знешкодила одну з найнебезпечніших банд останніх років під урудею Білінського і Теодоровича. Було встановлено, що кожен наліт на сейф, яким би цей сейф не був складним, тривав не більше 30 хвилин. За допомогою наймодернішого різального інструменту та знаряддя за цей час сейф розрізався, наче консерва відбування. Сардин. На рахунку цієї банди у Чернівцях 35 грабіжницьких нальотів на сейфи та квартири. Причому сукупно бандити здобули понад 3 мільйони лейв. Вони взяли сейфи на трикотажній фабриці «Вірі», в касі соціального забезпечення, ремісничому ліцеї для дівчат, в будівельної фірми «Мюллера», на броварні «Прага» фірмі «Григорча», в реальному ліцеї «Мітрополита Сільвестру» і навіть в податковій експозитурі – в передмісті – Монастирська. А також здійснили розбійницькі напади на помешкання Володимира Тарка, Регіни Мерлінг, Артемізії Добровяну, Шлойми Катценелейбогена. Одним з найголосніших пограбувань був напад на помешкання аптекаря Леона Гросмана по вулиці Мерешеш-7, якого зв'язали і били доти, доки він не сказав, де сховані гроші і прикраси. Розбійники тоді забрали 25 тисяч леїв. Тепер означені бандити більше ніколи не зможуть чинити не лише кримінальних, а взагалі будь-яких дій, бо під час арешту вчинили опір і були забиті всі, крім одного, який ще до того потрапив у рятункову зрізаною раною живота. Мабуть, його порізали за якусь провину таки свої. Тепер цього посаджено під замок і ним опікується в'язничний лікар».